Egy. Az egész azon a szeszélyes őszön történt, amikor olyan hamar lehullottak a levelek. Szeptemberben mindjárt iskola után ránk tört a front, és a Central Park fájai egy pillanat alatt színt váltottak. Élénk csodálatos színekben haldokoltak, s mire beköszöntött a vínasszonyok nyara, nagyjából a kupa döntő idejére, az utakat levelek borították, és csak a szél kavarta fel őket a sétányokon. A fák először szánalmasan lerongyolódtak, aztán kopaszon, büszkén és hidegen meredtek a napba, én meg valahogy becsapva éreztem magam, hogy vége a nyárnak. Csajkovszki hallgatásakor éreztem ilyesmit. Akkor tájt ő volt a kedvencem, például az ötödik szimfónia közben. Annyira belevesztem az első három tételbe, hogy a finálé valóságos hideg zuhanyként hatott rám vagy a bosztoni szimfonikusokat hallgatva, fent Tanglewoodban feküdtem a fűben, néztem a csillagokat, egyszerre egész más tér és idődimenzióba kerültem. Olyan érzelmek kavarogtak bennem, amelyeket aztán szétkergetett a valóság. Abban az évben apám folyton belém kötött, hogy álmodozó vagyok. Többek között. Azt javasolta, szedjem össze magam, és keressek valami iskola utáni munkát, Járuljak hozzá a zeneóráim költségeihez. Más nem igen akadt, mint a kutyasétáltatás a bad kutya megőrzőnél. Nem fizettek túl sokat, de szeretem az állatokat, különösen a kutyákat. Minden délután négyes, ötös vagy hatos falkákat vittem a parkba, többnyire ugyanazokat. Vadul kergetőztek a zavarban, és nagy távolságokon vonszoltak magukkal. Persze mindegyiküket név szerint ismertem. Jó barátok lettünk, és néha, amikor elfáradtak, közéjük ültem és verseket olvastam nekik. Ha ellenvéleményük volt, azt nem hallgatták el, de a szemükön láttam, hogy értik, miről van szó. Apám összecsinálta volna magát a nevetéstől, ha megtudja, hogy versekkel traktálom őket. Az álmodozásban egyébként igaza volt. Abban az évben, mintha semmire sem tudtam volna figyelni. Szombatonként, amikor zeneórára menett keresztül utaztam a városon, a Westside-i lakásunktól a Brighton Beachig annyira untam a metrózást, hogy néha szinte teljesen kikapcsoltam, a csellomba kapaszkodtam és megszűnt körülöttem a valóság. Csak ültem, bámultam kifelé az ablakon, de az eszem másfelé járt, míg egy jó óra múlva a szerelvény ki nem robbant a világosságra, a Coney Island déli partján. A világosság visszazökkentett a valóságba. Ennyit utazni nyilván nem túl felemelő élmény egy 15 éves rácsnak. Nem látsz más, csak a metrókocsi belsejét, a szórópisztolyjal telepingált falakat, az ablakokat, ajtókat, megüléseket. Aztán az a fülsiketítő zaj. Újságot böngésző vagy a semmibe meredő emberek. Ugyan kinek jó az e fajta valóság? Amikor végre kibújt a szerelvény a sötétből, szinte fájt a világosság, de legalább újra friss levegőt szívhattunk, és a hosszú keskeny utcák végén megpillanthattuk a tengert. Ősszel még a zenetanárom Max Anzenstein is piszkálni kezdett, hogy álmodozó vagyok. Persze nem ordibált velem, Max soha nem tesz ilyet. Egy szombaton szépen rám szállt, tele volt energiával, nagyon szerettem, de akkor megsértett, méghozzá szándékosan. A strand közelében lakott, jó magasan, ahonnan iszonyú remek kilátás nyílik a tengerre. A nappalé a kisebbnek látszott, mint amekkora volt, mert a mennyezetig telerakta könyvszekrényekkel, zeneszerzők, előadó művészek festményeivel és fényképeivel. Egyik másikról még szobrot is tartott. Komor szoba volt, épp olyan, mint megsz. Egyetlen dolog nem volt szigorú és komoly rajta az orra. Az a tülök minden mást elnyomott az arcán. Golda méjeré a közelébe sem ért. Minden esetre akkor délelőtt megtettem mindent tőlem telhetőt, hogy a zenére koncentráljak, de nyilván megint elkalandozott a figyelmem, mert megsz leállított. Jeremy, szólalt meg a maga csöndes módján, hadd kérdezzek valamit. Kissé nagyon is tanácstalan vagyok. Előre hajolt a széken, és nagyokat pislogva kereste a szavakat. Meddig akarsz eljutni? Úgy értem, milyen szintet akarsz elérni. Szeretnék elég jól játszani. Komoran bólintott, és nagy levegőt vett. A koncert szintet sohasem éred el. Ezt ugye tudod? Miért nem? Levettem a szemüvegemet, szétfolyt előttem megszalakja. Túl szétszórt vagy. A nagy zenészek minden energiájukat a munkának szentelik. Én nagyon keményen készülök. A tanár úr is tudja. Nézd, nem akadékoskodni akarok. Csak azt hiszem, eljutottál zenei tanulmányaidban addig a pontig, amikor meg kell mondanom, hogy szerintem hol állsz. Nincs abban semmi rossz, ha valaki csak jó, muzsikus. Nem kell nagynak lenni. Mindenki nem lehet nagy. Ezen elgondolkodtam. Pedig szeretnék az lenni. Óra után szokás szerint jártunk egyet a parti sétányon. A széles tengerpartra néző sétány padjain öregek ücsörögtek és napoztak. Max most már jobb kedvre próbált deríteni, de ez nem volt igazán erőssége. – Ejnye, figyelj már ide! – szólalt meg. – Lehet, hogy ma egy kicsit kíméletlen voltam, de a zene kíméletlen, a művészet kíméletlen. Magassak a követelmények. Tőled is, és minden tanítványomtól nagyon sokat követelek. Szóval, ha ridegebben beszélek a szokásosnál, nehogy azt gondolt, hogy a szeretet hiányzik. Megálltam, és fölnéztem rá. Persze értem. Tényleg érted? Gondolom igen. Próbáltam mosolyogni. Remélem is. Elmosolyodott ő is, aztán félrenézett. Néha arra gondolok, mennyivel könnyebb barátnak lenni, mint tanárnak. Ettől kezdve jóval komolyabban vettem a gyakorlást, de az iskolában is megszaporodtak a tennivalók. Második éve jártam az előadó művészeti középiskolába, a nyugati 46. utcába. Mivel az iskola a városi tanács oktatási osztályához tartozott, a zene mellett egy csomó általános tárgyat is kellett tanulnom. Az elméleti tárgyakért soha nem rajongtam túlságosan, de elég jó jegyeket sikerült összeszednem. Bevágtam az anyagot, mint a többiek. Emlékszem, egy este nem sokkal a megszel való hosszú beszélgetésünk után a szobámban tanultam, amikor bejött apám. Először nem hallottam, hogy belépett, mert stereo fülhallgató volt rajtam, és rokkot hallgattam. Kicsit megijesztett, amikor hátulról levette a fejhallgatómat. Jé, szia, apa! Egy pillanatra megállt fölöttem, sötét haját hátra simítva rám nézett, és próbálta megőrizni a hideg vérét. Apám kemény kötésű ember, kicsit talán súlyosabb is a kelleténél, és estére mindig nyúzott az arca. A Nemzetközi Légiutak reklám főnökségének osztályvezető helyettese volt. A cégnél töltött 22 évéből nyolcat ezen a poszton húzott le. Ami nem kevés mert a nemzetközi utaknál minél nagyobb rangban volt valaki, annál nagyobb feszültségben élt, még akkor is, ha híres volt a hidegvéréről. Apám is erről volt híres. Kötéltáncot lejtett grafikusok és könyvelők között, utolsó pillanatban visszadobott tervek és lapzárták között, ötletdús reklámhadjárat és pénzügyi megszorítások között, bejjett és náluk is jobban bejett emberek között. Minden problémát az ő nyakába vartak, zűröset épp úgy, mint válságosat, bonyolultat épp úgy, mint költségeset, és ő megcsinálta. A gőzfürdőben is meg tudta őrizni a hidegvérét. – Mi csinálsz? – kérdezte folytott hangon. – A leckémet? – a fülhallgatóra sandított. – Hogy tudsz dolgozni azzal az üvöltő micsodával a füledben? – Könnyedén. Ezt meg hogy érted? Képtelenség egyszerre két dolgot csinálni, ráadásul mindkettőt jól. Apa, a zene segít a koncentrálásban. Nevetséges. rázta meg a fejét, és lassan leült az ágyamra. Mit gondolsz? Mi lenne, ha a világon mindenki egyszerre két dolgot csinálna? Próbáltam nem vigyorogni. Valószínűleg sokkal több dolgot tudnának elvégezni. Ez nem vicc. Komolyan kérdezem. Fölkelt, az íróasztalomhoz jött, és leült a szélére. Ezt már sokszor megbeszéltük. Nézd csak, mindenki dolgozik, mindenkinek van munkája. Az enyém a reklám, a tiéd az iskola. A ceruzát, amivel játszottam, kikapta a kezemből. Nézd a szemembe, ha szólok hozzád. Azért jutottam el idáig, mert keményen dolgoztam, és koncentráltam. Neked ugyanezt kell tenned, Neked is koncentrálnod kell. De apa egyetlen jó kivételével csupa jelesen van. Ez most nem tartozik a tárgyhoz. Horkant fel védekezően, aztán a nyitott könyvre sandított. Mit tanulsz? Történelmet. Na látod, a zene és a történelem üti egymást. Lecsusszant az íróasztalról, és kifelé indult. És a zene meg az angol? Tudta, hogy viccnek szánom, de nyilván túlfáradt volt, hogy viccelődjék. Megpróbálnád egyszer az angolt az angollal párosítani? Vacsorára kicsit jobb kedvre derült, mert közben bedobott pár pohárral, de esküdni mertem volna rá, hogy anyám halára untatja. Megállás nélkül valami színes lapokról döngicsélt, amiket a konyha padlójához akart kiválasztani. Anyámról nehéz igazán objektív képet festeni mert egyke voltam és túl közel álltam hozzá. De valamiért az az este élesen megmaradt bennem. Emlékszem az ügyesen elrendezett, bebodorított frizurájára, a sötét hajára, amelynek lehetetlen meghatározni a színét. Az arca majdnem teljesen ránctalannak látszott a szórt fényben, a keze viszont annál barázdáltabb volt. Mindjárt vacsora után kitett az asztalra egy csomó mintadarabot és tanulmányozni kezdte őket. Szerintem nagyjából egyformának néztek ki. Anyám fölemelte a cigit a hamutartóról, megszívta aztán, föltette a szemüvegét, és egyenként közelről megvizsgált minden egyes darabot. Jól van Ben – szólalt meg. Még egyszer elmagyarázom. A narancsvirág és a kubai narancs darabja 15 cent, amiben a lerakás is benne van. A többinek darabja 10 cent plusz a lerakás. Máskülönben, Merti szerint ez a helyiség el sem képzelhető mással, mint avokádó színű burkolattal. Apa belekortyolt a kávéjába. Ki ez a Merti? Tudod, Ruth barátja, lakberendező. Apám összeráncolta a homlokát. Nem is tudtam, hogy lakberendezőt is tartunk. Mióta fizetjük ilyen bölcs tanácsokért? Ben, lakberendező nélkül képtelen vagyok választani. Na, melyik tetszik a legjobban? Aztán én is megmondom, melyiket szeretném. Apára néztem, és bandzsítani kezdtem. Miért nem a narancsszínűt választod? Elment az eszed. De apa, szerintem az egyik épp olyan, mint a másik. Anya összehúzta a szemét. Hát én a kubai narancsszínűt jobban szeretem. Valahogy vidámabb. Vidámabb. Tudtam, ha pánikszerűen el nem hagyom az asztalt, kibudjam belőlem a nevetés. Fölpattantam, és már menet közben kértem elnézést, hogy asztalt bontok. Minél vidámabb? kérdezte apa. És melyik az? Jeremi a jégszekrényben van még pástétom, kiáltott utána manya. Kifürkészhetetlen okból mindig jégszekrényt mondott. Milyen? Ha kinyitod a jégszekrényt, meglátod, és hé, vigyázz a növényeimre! Odaadta apámnak a lapot. Ez az ben. A kölyöknek igaza van, átkozottul egyformának látszanak. Szerintem csak ti gondoljátok! Anya gyakran viselkedett így. Ma már értem, hogy miért, de akkoriban csak halványan kapizsgáltam. Az a Westendi sugárúti hadszobás lakás jobbára az ő világa volt. Felnőtt élete nagyobb részét itt töltötte. Apa és én merőben más világban mozogtunk és azt hiszem, ennek a ténynek egyikünk sem szentelt kellő figyelmet. Reggel felébredtünk, hétköznap gyorsan reggelisztünk aztán ott anyát, és csak késő délután vagy a kora esti órákban kerültünk újra elő, megnéztük a híradót, én esetleg tanultam, vacsoránál váltottunk egy-két szót, aztán újra tévé, és végül irány az ágy. Ami kicsi voltam, és nem jártam iskolába, azt hiszem, anya élete egészen más volt. Utána viszont minden megváltozott. Persze voltak barátai, gyakran meg is lógott otthonról, de azért ez nem ugyanaz. Nem állítom, hogy ilyen még nem volt, csak azt mondom el, mi történt valójában. Attól kezdve, hogy beiratkoztam a művészképzőbe, nem sokat beszélgettem vele, egyébként apával se. Nem lett köztünk valami drámai generációs szakadék, Istenem, hogy utálom magát ezt a kifejezést is. Egyszerűen csak magamra akartam maradni, sokkal inkább, mint korábban. Olyan sebesen változtam, hogy azt hiszem, egyedül is nehéz volt megemésztenem, hát még beszélni róla. De ezt ők is tudták. Biztos vagyok benne, hogy tudták. Viszont ott voltak az utazások, amik mindhármunkon nagyon sokat segítettek. Sokkal többet, mint azt akkoriban érzékeltem. Apám vén róka volt a cégnél, és egy teljes hónap szabadság járt neki, amit rendszerint két vagy három rövidebb kiruccanásra osztott el, és persze anyám és én is elkísérhettük. Ebből a szempontból határozottan el voltam kényeztetve, mert 15 éves koromra a szószoros értelmében kétszer körberepültem a világot, meglátogattam az összes nagyobb várost, és mindezt teljesen magától értetődőnek tartottam. A légügyi dolgozók porontjai hajlamosak az ilyesmire. Az utazás nem feltétlenül teszi őket bölcsebbé, de közben rájuk ragad egy csomó tudás, amit az iskolában soha nem szednének fel, és beleszagolhatnak abba a mámorító szabadságba, amit meg sem érdemelnek. Hová menjünk? Akapulkóba? Rómába? Tahitire? Jamaikába? Hihetetlen, pedig a légi közlekedési alkalmazottak megtehetik. És a legtöbb család él is az alkalommal, ha a külföldi kiadásokat ki tudja fizetni. Mi megtehettük. Néha hétvégéket is viszonylag távol helyeken töltöttünk. Ha apa nem volt túl fáradt. Na mindegy. Visszatérve arra bizonyos estére, miután befejeztem a leckét, elhatároztam, hogy lefekvés előtt még csellózom egy kicsit. Este is nyugodtan gyakorolhattam, nem zavartam sem a szüleimet, sem a szomszédokat, mert a házunkam olyan jó öreg építmény volt, még a harmincas évekből. A közfalak és a mennyezett vastag vakolat rétege, amennyire lehetett, jól hangszigetelt minden lakást. Még az ajtók is jóval masszívabbak voltak, mint az újabb épületekben. Max is, és én is nagyon szerettük Móczárt rekviemjét. Emlékszem aznap este a Mise Cselló átiratát játszottam. Nehéz megmagyarázni, de ez a darab egyszerre felzaklatott és meg is nyugtatott. Mozart utolsó kompozíciója. Egy gazdag, nemes megbízásából írta. Újra meg újra visszatért a műhöz, lázasan dolgozott rajta, hogy befejezze. Talán gyanította, hogy esetleg ez lesz az utolsó munkája, a saját rekviemje. Amint hogy valóban így is történt. Meghalt, mielőtt elkészült volna vele. Stanitványa Francis Meyer fejezte be, csakis ez lehet a magyarázata, hogy ennyire felkavar, s amint meghallom, elborítanak a saját érzelmeim. És álmodom. A Requiem mindig Kajrót, az Egyiptomi Múzeum színes emlékképeit idézi. Nagyon fiatalon láttam. Az arab-izraeli konfliktus előtt, amikor még egyszerűen belehetett jutni az országba. Most is, amikor este játszani kezdtem a darabot, megrohantak az ismerős képek, anélkül, hogy fel akartam volna idézni őket. Újra a múzeum második emeletén voltam, ahol tizenkét hatalmas teremben a Tutankámon gyűjtemény van elrendezve. Hűvös, márvány folyosók aznap szinte teljesen kihaltak, magas mennyezet, ablakok, a nap hosszú sugárnyalábjaiban porremeg, csend, a lépteimet királyszobrok visszhangozzák, trónusok, óriási aranyozott faszekrények, bejutok a négyes terembe a királyok völgyéből származó sírleleteihez. Középpen, üvegszekrényben a mély kék berakásos nevezetes színaranymaszk Tutenkámon mái kísértő vonásaival. Egy még nem is egész húsz éves arc, fekete szem, kék és a halántékik húzódó ferdevágású szemöldök 3300 éven át megőrzött tekintet. Jobbra a fal mellett az első és legbelső színarany koporsó, amely a múmiára és a maszkra borult, balra a második és harmadik aranylemezes fakoporsó, telehintve drága kővel. Aztán az előcsarnok felé eső terem, itt újra fizetni kell a látnivalókért. A helyiség tele van modern, négyszögletes, ragyogó, már már csíramentesen és légmentesen lepecsételt, őrizet alatt tartott üvegtárlóval. A húsz ízlésesen elrendezett és feliratozott üvegszekrényben egy-egy nyitott, sárga, fényezett doboz, bennük fehér matracokon a múmiák. Harmadik Ramszes A vál és a fej kibontva. Az arc sértetlen, koponyájára feszülő, hihetetlen színű vöröses fekete bőr, kidagadó erek, hátratapadó haj, Pújával lekötött orr, enyhén kipirult száj, előbukkanó fogak, semmibe révedő szem. A következő fejek többnyire be voltak bugyolálva, ezért folyton visszatértem hozzájuk. Az első megrázkódtatás után nem is volt lehanguló az az arc. Meglehetősen nyugodnak látszott. Nagyon öreg emberek arca ölt alvás közben ilyen kifejezést. Akár a fáraók, ők is derüsek és magabiztosak, hogy győznek a halálon. Számukra csöppet sem volt ijesztő a halhatatlanság. – Jeremy! – Apám hangja visszazökkentett a szobámba, és ahogy megfordultam a nyitott ajtóban, megpillantottam a körvonalait. Esténként néha megtette, hogy csöndben benyitott, és a vacsora utáni iszogatástól kisé elgyöngülve megállt az ajtóban, úgy hallgatta a zenét. Én mindig háttal az ajtónak játszottam. Csak a kotta állvány volt szemközt velem, és ha apa belopakodott, néha valóban megijesztett, de nem volt szabad bezárkóznom. Lefekszünk, mondta halkan. Szerintem neked is ideje ágyba bújnod. Rendben van, mosolyodtam el. Végül a kubai narancsban állapodtatok meg? Fáradtam, viszonoztam mosolyt, aztán az órájára pillantott. Na, eredj, mindjárt tizenegy. Bólintottam, félre raktam a cellót, a vonót is összeszedtem a kottalapokat. Apa az ajtóban maradt, míg föl nem álltam, és el nem indultam a fali szekrény felé. – Ez szerint még mindig muzsikus akarsz lenni? – szólalt meg. – Igen. – És miért? – Mondtam már, imádom a zenét. – Jó, jó, annyit hallgathatsz, amennyit akarsz, járhatsz koncertre, meg minden. Azt hittem már, kinőtted. – Apa, ezt nem lehet kinőni. Erre bejött a szobába, bár egy kicsit imbolygott, leült az ágyra és csörgetni kezdte a jeget a poharában. Tudod, hogy a zenészek nem sokat keresnek, igaz? Úgy értem, különösen a csellisták. Van valami elképzelésed arról, hogy mit kereshet egy átlagos csellista egy menőzenekarban? A lábamat keresztbe rakva leültem a padlóra és fölnéztem rá. Nem lehet átlagos, ha egyszer menőzenekarban játszik. A kérdése felej. Nem tudom, mondtam borzasztó halkan. H? nem hallottam. Nem tudom mennyit keres, nem érdekel? Nem érdekel? Ha, <gül> csöndesen nevetett. Nem érdekel? Vár csak, míg megnősülsz, akkor majd érdekelni fog. Kiptelen lennék olyas valakit feleségül venni, akit ez érdekel? <gül> Te mindig mindenre tudod a választ. Az utcáról távoli tülkölés ütötte meg a fülünket. Emlékszem, kinéztem az ablakon, a szemközti ház fényeit figyeltem, és azt kívántam, bárcsak apám magamra hagyna. Menjünk aludni, mondtam fölegyenesedve. Mindketten fáradtak vagyunk, egyszerűen nem akarok erről beszélni. Apám az ajtókeretet bámulta, a lámpa sárgára festette a profilját. A szem egész bedagadt. – Ó, apa! – mondtam halkan. – Nem akartam vitatkozni, ne haragudj. Tudod, hogy folyton vitázom, ha fáradt vagyok. Megfordult, rám nézett és hunyorogva csóválta a fejét. Odahúzódtam mellé, éreztem, hogy mindjárt elsírom magam és képtelen vagyok megszólalni. Egy szót sem tudtam kinyögni. Inkább elfordultam, kiszúrtam egy pontot a padlón és azt kezdtem tanulmányozni. Végül valami félig hümmögő, félig rákogó hangot adtam ki, hogy meggyőzzem magam. Jó lesz, sőt szép is, ha mély hangon szólalok meg, és nem bicsaklik meg a hangom. Apa, nem akarok folyton feleselni. Lehet, hogy az egészből nem értek semmit, de egyet tudok. Azt, hogyha csellózom, az én vagyok.